Meenslief, ek is lief jou Maandag middag om vijf Sam met Kori Goeiemiddag hartelijke welkom By my program Meenslief, ek is lief jou Ek wil nie dankie sê si Vir Arlene en vir Betsy en Yolanda Vir hulle programme vandag Dit was heerlik om sam met julle te keir Vandag is selfs ons een bykie oor een menself, een mens, mens woord wat jy praat, ons kyk een bykie daarna en dan ook na lach. As een mens lach is die lewe somme beter en die hemel is blauwer en het maak die lewe somme lekker vir mens. En dan kyk ons na vriendskap, koop jy jou vriende, want ware vriendskap kan nie gekoop word nie en dit is alles gebaseer oor dinge wat Janie Pitter gesê het. Nou kom ons ek, luister eers een liedje voordat ek voortgaan met die program en op my draaltafel het ek vir ons vredie nees met oogies vir my geniet om. Jul onschuldig het jou jubies geswaai to my Ja, toe maak jy Die wind het lichtjes Door jou haare gebaar met oogies vir my. Prachtige liekie en ek sê na my geestes oog hoe maak allemaal oogies vir die arme man. Eerst ek kyk ons na jy woord wat jy praat. Jy is verantwoordelik vir jou eie geluk. Mensen kan jou inspireer, maar slags jy kan jou self motiveer. Vir my daarom diegene wat jou gedagte wereld kan vergiftig en vermy daar die negatieve mense om jou. Allemeer ouwers, wat hulle tieners, na sielkindig toe verraad en hulp, want hierdie mense het hoop verloor. Hulle voel depressief, daar hang een kleed van zwaar moedigheid om hulle, die realiteite van die leven word te veel en hulle raak wanhopig en so doende het hulle kindige raad en advies nodig hoe om aan te gaan. Een mens kyk na negatieve grapies, al is dit hoe snaaks, bly die negatieve grapies nog steeds negatief. Dit is herseer maar waar, dalle mense is net gekort rikies in spesifieke oomlikke, gelukkig en nog meer mense, het eers een oud drankie nodig, voorda die gelukkigheid na die oppervlakte kan kom. Dit is rechtig baie, tragies en hartseer. Baie grappe word gemaakt oor ons landse toekomst, ons sportsterre, ons bekendes nie lewe, ons leiers en al die probleme van die lewe. As iets gebeur is, daar ga o iemand wat voor een dag kom met ‘n snaaks oor die gebeur. Maar niks van hierdie praaties verhelder en verlig ons toekomst nie. Daar is niks positiefs omtrent die negatieve grappe nie. Dit spreek eerder van die duisternis en dit word grapender wees bedoel. Een naafvorsigingsprojekt het gewys dat dit waarop jou gedagtesfokus een dramatise uitwerking op jou doelgerichtheid en jou gesukses het. Een groep van 100 mensen is in twee verdeel Die groep A is gevra om vir 5 minuutte lang hulle gedagtes te fokus op enig iets wat met een sokkerwedstrijd kan associeer. Die tweede groep, groep B, is aangesee om vir 5 minuutte hulle gedagtes te fokus op dinge wat hulle met een universiteit professor kan associeer. Na die 5 minuutte moes al twee van die groepen toets oor algemene kennis skryf. Groep A sy slaagcijfer presentatie was 42% en groep B sy 56%. Dit wees een betekenisvol verskil en al veranderlijke wat dit waarop hulle hulle gedagtes gefokus moes gehad het vir 5 minuutte voordat hulle die toets afgeleid dit het. Dit was die enigste veranderlijke in die opdrag Dit wat oor praat en dink, dit woord jy. Nou is die vraag, waaran dink jy elke dag? As jy dink aan die nies, die realiteit van die lewe, en as jy kyk na wat op tv aangaan, beteken dit, jy stoot jou denken na laar vlak. Selfs as mens dink, as jy oor opmaak in die oogend, gryp jy jou salfoon of jou slimfoon, jou tablet of jou spring voor jou rekenaar in, Om te kyk wat op Facebook aangaan Facebook is een van die Verkeerdste dinge Waar jy jou Lewe, jou foto's Jou kinders en jou geskiednis kan sit Want Facebook Sien die hele wereld En daar die ouwens Daar die syndicate wat Op soek is na plek om in te breek Sien, aha Hierdie ou bly by daarie adrees in die area, jy sêt jou kinderse foto's op Facebook, jy sêt jou dieren op Facebook en die man kan of vrou kan by jou skoolse kleederskoel of salarskoel gaan sit en jou kind inwacht en ontvoer, want jy dan daarie kind soe foto met sy rapport op Facebook gaan pos. Een van kommer, vrees en gals is wat dit alles sê. Jou sukses in die lewe verlaag as jou gedagtes op negatieve en afbrekende dinge focus. Maar as jou denken focus op dit wat goed is, dankbaarheid vir die nieuwe dag, nieuwe kansen, jou gezondheid, geleentede geloof en geen liefde, dan vul jou lewe met die positiviteit en inspirasie. Sit al die mense wat jou positief inspireer en positief is om jou. Omring jou met al die mense en verweider al die negatieve mense uit jou leven uit. Een mense ouder dag vir jou al gesê, wees my jou vriende, dan wees ek jou toekomst. Dit wat oor jy praat en hoe jy met jou vriende praat, is dit wat jy eindlik ook woordt. Hoeveel pret het jy elke dag? Het die mense met wie jouself omring net pret as jy drink, of is daar pret in die mens wees as jy saam keier? Jy kan dag paar vriende hees, sam wie jy na flieks gaan kyk, theater toe gaan, en paar toneelopvoerings gaan kyk, sam wie jy baie pret het. Jy hoef nie jou om te omring, met vriende wat net in die bodel wil kyk en dan grapies wil maak as hulle paar drankies achter die rug het nie. Een mensiteit is te kostbaar om saam so met mense deur te bring wat voog gif en negativiteit leef. Jou groepie kan daar komputerend wees, maar die kerk waarop alle verhoudings en alle Vriendskap is eindlik as een mens saam kan lach, wat dit breng die beste uit allemaal na vore. Om te lach en om saam te lach is soos medicijne vir mense seel. Omruk nie met die mense met ‘n positieve ingesteldheid, kry mense in jou lewe wat jou precies fysisk en geestelik met pret volmaak. George Cooper het gesê, leer om te lach, een heerlijke by is beter as medicijne. Leer om op te hou kla. As jy niks goeds in die wereld kan sien nie, bly tenminste stil daar Leer vir enig iets anders om te lach. Dit koop meer vreugde as al die geld nie op bank. Die werkelijkheid is, dat die lewe sy draai met elke ene van ons sal loop, maar met genoeg breed en positieve gezindheid sal ons, ons levensreis, tot die einde toe geniet. Gee meer en verwag minder. Vergewe, skut af en gaan aan. Gaan terug na tyd, waar jy lekker kon lag en die lewe kon geniet. Probeer uitvind wat toe anders was. Selfs let jou omstandighede verander, sal jy wel met die rechte gezindheid besluit kan neem, wat jou lewe meer priet sal gee. Lach maak die leven lekker, en het ook al gesê, hoe meer jy lach, hoe langer sal jy leven. Maar kom ons, luister ees nog eens tikkie, muziek voort ons kom, by die gedeeltekie van lach maak jou leven lekker. En op die draaitafel het ek Shamsmeet, kyk nou na ons. Hier kom sy, geniet om. I know not all No so willing some for the All may be wrong and won't say you been fun het nog een kans te geer. Ek min jou stie hans, jy bly altyd deel van my leven. Rij kijk uit na jou hart, kom ons vergeer het net jy kan wees. Onthoud die maandse glans, myl sterre die hy die oor ons neemt. Hy vir die som strale breed, dier boek ons sou in Dit was Shams met Kijk na ons nou, en ek van verskoning, die ou plaatje het nou so bietjie gehak so tis en dier, maar ons gaan aan, ons kyk wat, word ek sê, oor lag wat die lewe ma lekker maak. Emissionele intelligentie, wat beteken dit? Dit beteken eindlik net, dat jy tis nie reels kan lees. Je weet wat om te met wie te doen, en wanneer om het te doen. Eén ding wat mense moet sien, is of hulle humor verstaan of nie. Iemand wat nie gek skierdery in die goeie sin van die woord verstaan nie, is emotioneel arm, want hierdie persoon is geneig om alles persoonlik op te neem. Een mens moet een goeie humor in die ouwe reis kweek, want dit help een kind om slim te wees met oen emoties. Moet ook nie alles te persoonlik opneem nie, Die lewe gaan oor verhoudings en as jy weet hoe dit werk en het recht kan hanteer, beteken dit mense hou van jou, want jy verstaan wie hulle is. Jy weet wat om te doen, wanneer om het te doen en met wie. Onvolwassenheid raak na jou emoties, beteken jy denk alles gaan altyd oor jou. Jy verander makkelijk in een negatieve en kritiese mens, want jy geloof die kakelijk van die lewe sky net op jou. Die kunst van die lewe is echter om verhoudings met ander te bou. As jy altyd haarsjering ongelukkig voel of pessimistisch en kritisch raak om met ander jou nie recht behandel nie, beteken het daar leen nog een bykie werk voor vir jou. Om grapies en een gelag in jou huis in te span is een belangrike manier om jou kinders emotioneel intelligent te maak. Gaan denk een bykie daar oor hoeveel grapies maak jylle en hoe baie lag jy en jou gesin saam. Ek onthou in my kinderhuis, het my pa altyd gesorgd, dat ons allemaal skater van die nacht, en dit het die atmosfeer in die huis, ook lekker licht gemaakt, en het was lekker om daar te wees, so een warm snoezigheid. Gebruik dikwels humor, en gaan licht die, die lewe. As daar mense na ons te kom, begin met een grappie, Selfs met vreemde mense, per tyk hier, as die mens jou opmaak, mense jou voordeel oopmaak, staan dat ook mense buiten, en jy kan altyd met een glimlach vir hulle waai, een grapie maak, denk daarin, as jy vir een mens glimlach, dan is die reaksie gewoonlik, dat jy een glimlach terugkry. As die mens a plekje in die zon vir amal gyn, beteken het dat jy ook daar die plekje in die zon sal terugkry. So gyn vir die mens om jou a plekje in die zon en let elke een a bitje van die hitte en die geluk in die zon kan neem. Betuignavoers is oortuig daarvan, dat giftige emoties, soos bijvoorbeeld jaloesie, bidreid en wantrouwe, in mense gezondheid beïnvloed En dit is so. Hierdie negatieve emoties is so gevaarlik, soos slechte eetgewoontes. Mense wat geleer het om die emoties te identificeer, te verstaan en recht te hanteer, is in lichaam en gees gesonder as sommige ander mense. As jy jou emosies verstaan en weet waar dit vandaan kom, kan dit jou hele leven verander. As jy nie soms vir jouself kan lach nie, as, is jy te veel van n realist. Jy is dan eindelike pijn om mees saam te werk, want is alles moes net op jou persoonlik gemik. Jy gaan sikkel met verhoudings, want mense gaan jou gereeld ontstig, jy gaan gereeld kwaad voel, jy gaan gereeld omgekrap voel, Want, jy is te veel van een realist, jy neem dinge te ernstig op. Leer om die humor in situasies raak te sien, want die lewe hoef nie altyd so ernstig te wees nie. Ons is amal maar onvolmaakte mense, in een onvolmaakte wereld, waar amal net een plekkie in die zon gegin moet word. Kom ons luister, nou is een stukje en denk ons een bykie, aan wie ons amal een plekkie in die zon moet ginn en is Rudi en Korea Maar u ek dron van jou roedie met drome en die Corlia kan enige dikie syng, die stem van haar pas by enige dikie. Ek weet nie of van jou nie, maar sy is een van my ginslinge sangerese. Ons kyk na vriendskap wat jy nie kan koop nie en ek dink, by keer het my ma gesê, moet nie vriende koop nie. Denk my aan jou kinder daar, as jy baie lekker goed gehad het, of jou maat jou baie sak gee, hoeveel vriend het jy gehad. Dit is mense wat, solang jy vir iets kan gee, dan is jy vriende. Maar die ware, vriend, ware vriende is die ons wat by jou staan. Maak jy hoe jy like wat jy besit en hoeveel lekker goed of dinge jy kan uitdeelneemt. En as mys kyk, strekkel blokke kan mys makkelijk boitje, dit stele mense levensvreegte. Nochtans is dit mys een keese om op te staan en dit as een geleendheid vir groei te gebruik. Een man het altyd gesê, gebruik jou probleme en daar die theesboot as een stepping stone om verder hoogtes in te klim. Dit is ook een weise gezegde wat sê, wees my jou vriende en ek wees jou toekomst. Ons word geken aan die mense in weesige saalskap ons gereeld verkeer. Dink nou net as jy gereeld tussen die ouwens op die hoek sit, wat dag, a bietjie dagar rook, en wat som op die saai paak sit en drink, dan word jy onder die saafde kam geskeer. Jou vriende is ook mense aan wie jy geken sal word. Vriende, anders as familie, is a kiese. Mies kan skies sam wie jou tyd wil deurbring, en iemand het gesê, dit is die familie wat ons voor ons saaf kies. Jy deel jou drome, jou hoop, jou vreese, en jou hartseer met jou vriende. Vriendskappe as sociale verhoudings is van onskatbare waarde. Dit help jou ontwikkel en verskaf leiding op die kronkelblad van die lewe. Jy word soos jou vriende, want hulle praat, saam met jou oor die selle dinge. Hulle waarhede word jou waarhede, en julle stem meestal saam oor sake. Moet net vir een oomlik net die saam, en dinge soos pity party saam nie. Moet nie neg die vraag, tis nie jou vriende en kla, oor alles wat fout gaan in die leven nie. As 'n vriendin na loodbeel kom bekla, en vertel hoe slag aan manna behandel, of hoe moeilik dit gaan met al gezondheid, en jy luister net sonder om vanuit te verskil, beteken het, jy stem saam. Dan word daar die dinge realiteit in haar lewe maar nie net na haar leven nie, maar ook in joune nie. Hier gedagtes groei in jou gemoed en jou hart, en jy begin vir ander mens vertel, hoe swaar dit met jou vriendin gaan. As ander nou saam met jou stem, dan word hulle algemeen geloof en amal praat oor haar lewe wat so moeilik is. Dit is so goed soos om vir iemand een doodsvonnis te teken. Amal begin nou nou bejammer en as ander jou nou jammer kry, dan kry jou saaf ook so my baie jammer. Gloe my, ek weet saaf ook hoe om in saafbejammering vast te val. Ek is iemand wat depres raak nie, ek het een keer vir my man gesê, as ek nou vreselik jammer vir myself voel, en ek is vreselik hard sê, as ek nou depresst, of depressief, dus hy vir my, ja, dit is seker so, nou moenie nie in die selfbejange myring, en in die depresie verval nie. Sien daar die uitdagings as geleendhede om te groei, dit ek gesê, gebruikt word die dinge wat op jou pad kom, as a stepping stone, om groter hoogtes te bereik. Daar die vriendin van jou wat so elendig is, en wat so hertsier is, en wat sonder hoop is, in plaas daarvan om stil te bly of samtal te stem, praat daar eerder moed in, en geef haar bykie hoop. Die lewe gaan nie oor ons gemak nie. Die lewe gaan oor ons oorwinnings, oor die uitdagings, wat vir ons elke dag te staan kom. As jy jouself een goeie vriend of vriendin wil noem, moet nie saam stem oor hoe slag dit gaan nie. Kyk na die positie kant van die lewe, wees eder vir daar die vriendin of die vriend van jou, wat is daar in sy lewe waarvoor hy nog dankbaar kan wees. Da is baie dinge. Vir een sig, jy kan sien, jy kan reik, jy kan loop. Goed, miskien kan al, my, al die vriendin nou nie sien en loop en ry nie, maar... Oor die algemeen is dit daar die klein dingetjes, wat vir ons betek hier net een bietje blind is, wat ons nie altyd besef hoeveel sieninge ons het nie. Daar die dak oor die mense kop, daar die lekke warm kopie koffie, daar die warm kombas, daar die warm stort, daar die heerlijke snoesige, skoon bedegoed wat is nie inkryp, Da's baie mense wat nie is ‘n bed het om op te slaap nie. Da's baie mense wat nie kom berst om oor hulle te gooi nie. Hulle slaap onder korante of onder karton doose. So wees dankbaar vir daar die warm kopie sop wat vir hulle neer word. Ons dink dikwels daarin om te luister en een anderse liefde en leed deel. Eindelijk maak het net die deur op vir selfbejammering en ons word ons geluk en vreugde in hierdie proces te verloor. Dit word gesteel van die mens, deur mens die so deur op te maak vir daar die selfbejammering. Je kan wel luister na die vriend of vriendin, maar direct daarna moet je antwoorde van hoop kan gee vir daar die hooploose situasies. Gee raad en bemoediging om die uitdaging uiteindelijk in oorwinning te kan veranderen. Dit is nie altyd een visiese oorwinning nie, dit is daar die geestelike oorwinning waarvan ek nou praat. Par is iemand vastgevang in een verhouding of in huwelik waar net rechtig slag gaan. Dan is die pad een waar hy hoop moet gee en saam met die persoon daak bid, dat die skeeperse planne sal geskiet en dat die verhouding sal herstel. Om rechtig daar te wees vir iemand anders, moet die woorde van geloof en oorwinning spreek. Moet nie iemand verskoning gee om te sê, sy moet nie gloe haar lewe is gemors of sy lewe is gemors nie, wees iemand wat ander wegsleep van die put van zwaarmoedigheid wat per tyk hier en gemakkeliker lyk. Die lewe gaan nie oor ons gemaakt nie, maar oor ons stories van uithou en anhou oor die uitdagings, wat ons elke dag die hoofd moet bied. Sit een bykie en denk, aan al jou uitdagings, wat jy die hoofd moet bied, en selfs van die uitdagings, wat jy die hoofd gebied het, maak n lysie van al die oorwinnings, en maak n lysie van die dinge, wat alke blok is, maar sorg, dat jy iets positiefs uit die situasie kan trek. Maak die situasie, dat hy omkeer in iets positiefs in. Trek een kolommekie langs aan dit op en skryf daar in dinge wat positief kan voortspreid uit daar die situasie uit. Kom ons luister ees nog een stukkie muziek akker sametje nog so 20 minuute. Jy is natuurlijk ingeskakel by net Radio SA in samenwerking met FM Stereo. Zag weg je vir die plek, jy wil asemal Jy het een boek vol drome en verlore wense wat ons moet gaan hal Jy vrou vind ons een plek in die zon Klein dorp drome, soms al hieruit kom Jy sê, jy voel die wereld raak te klein. Jy is bang dat jy gaan verdwijn maar jy draai het door die pad oplak, ons weet nie waar jy nie, maar maak dit saak, snuie ons dier die nacht my sê ek speel oor jou laag na plek, sonder naam ek wil u dit nie, ek wil jou ontvoer ek wil nie meer verduidelik hoe ek voel, kom ons breed die reels, ons die wereld ons verveeld, vanavlik ons saam na plek, sonder naam Daarom pys het plek, ons is amper daar voorbij, geen berouw Hier is tussen, verlief en verloor, ek sien met vir jou Jy vraag, is dit te laat om om te draai gister in jou boons te laai Moe nie wagen nou om te kyk nie Ons weet mos nie goemor die draai het door die paard opraak. Ons weet nie waar hy nie, maar maak het saak. Sê ons dier die nacht misiek speel oor jou laag. na plek, sonder na. Ek wil nie dink nie, ek wil jou ontvoer. Ek wil nie meer verduidelik hoe ek voel. Kom, ons brek die reels as die wereld ons verveel. Vanaan vlug ons saam na plek, sonder na. ons die blag vind, tis in die stof en die berg vind, so wat dit leik soos jy, is dit fijn met my, met my, met my. Ons van die draai to die baad, to braag, ons weet nie waarin niemand maakt het saag, snuie ons dier die nacht, my sê oor jou laag, vanaan vlug ons na plek sonder na ek wil nie dink nie ek wil jou ontvoer ek wil nie meer verduidelik hoe ek voel kom ons breek die reels as die wereld ons verveel vanaan vlug ons na plek sonder na plek sonder na In 'n Andrei Plak onder naam. Hys is by Netradio is onetim on, Stereo en ons kyk nou dis belangriker om te gee om te neem. Is iemand wat die beste in 'n ander ou na vore bring. Iemand wat 'n ander uitdaag om nog meer geloof waagmoed en 'n sterker karakter in die dag te lê. Om 'n ander uit te dag om 'n hoër hoogtes of worse hoogte te bereik en na hoër hoogtes te streef, is om iemand se hart aan te raak. Dit is 'n wonderlike voorreg om daar te wees vir iemand anders. Dit is iets wat gegee word sonder dat dit gemeet word. Ware vriendskap is om iemand anders anderse behoeftes bo jou eie te stel. Dit is om uit te reik na iemand anders en bereid te wees om op te offer. Dit is diep vertrouwe, betrouwbaarheid en loyaliteit. Dit is belangrijk om op, om aandag en tyd af te staan hieraan en om daar te wees wanneer jou vriend of vriendin jou die dag nodig het. Sê hier lang in hoef net gesê, die ware skap vriendskap nou is nie te koop nie, want vriendskap vind nie sy lis in neem nie, maar in gee. En laatst dit ek gaan kyk na hoe om positief te wees en positief te bly. Ek het nou al so baie keer gepraat oor positieve dinge, hoe om positief te wees, positief te bly in die lewe, en ek het kyk vandag wie het daarna. Een mens lees ooral En die mens weet dat positieve denken mense lewe beter sal maak. Ek probeer rechtig, maar as ek my week omkriek, denk ek aan iets negatiefs. Nog vir die vraag hoevee andere mens hierdie patroon? nam bewering denk, een mens ongeveer 50.000 gedagtes per dag. Die meeste gaan positief en productief wees, maar daar gaan ook negatiewes wees, pessimistische, cynische gedagtes vol vrees. Die vraag is echter nie, of jy negatieve gedagtes gaan heen nie, maar wat jy gaan kies, om met hierdie gedagtes te maak, want hulle gaan daar wees. Verskye studies het al bewys dat die constante negatieve gezintheid, jou gezondheid, jou geluk en jou algemene welstand beinvloed. Wat jy herhaaldlik dink, vorm permanente paaitjes in jou brein. Wanneer jou bekommer en bang is vir alles wat verkeer kan loop, skyn jou lichaam die stresshormoon kortisol af. Te veel van hierdie kortisol in jou bloedstroom, oor een lang tydpark, kan tot uitbreting, depressie en wanhoop leie. Boonheid moet jou bynere hart werk om jou balans in jou lichaam te herstel. Praat en denk altyd opbouwend oor jou self. Een van een mens groot passies is dat die mens gedagte wereld jou maak en die vorm. Een self, positieve selfbeeld is die beginpunt vir een gezonde gedagte wereld. Die meneer wat ons na ons kyk en dit wat ons glo ons kan of nie kan doen nie, bepaal toch hoe een mens situasies aan teer. As jy een negatieve selfbeeld het en jou self heel tyd kritiseer en afbreek, sal jy moos akelig voel oor jou Dit veroorzaak dat jy dan hypersensitief -sensi sal wees vir die mense om jou sy woorde en sy aksies, want jy is voordeer en draag vir beklaai. Anders sal op die, is amal op, om, op eiers om jou loop. Dis amper om soos in tronk te sit, waarin jy jou saaf het. Moet toch nie die een wees waar om amal op eiers moet loop nie. Jy is bezig met passieve saafmoord, as jy gedierig negatief denk. Hoe gereeld is jy saam met een vriendin, wat aanhoudend vir jou sê, jy gaan het nie maak nie, of jy is nie goed genoeg nie. Is so n persoon een ware vriendin? Nee, beslis nie. Hoekom sal jy dan oor jou self dinge, die dinge sit en denk? En hoekom sal jy self daar praat? As jy self vernietigend oor jou praat, het jy een valse vriendin wat jou heel tyd afskiet. Jy word jou eie grootste vijand. Jy is self daar valse vriendin wat jou self so afskiet. As jy jou self beeldakseer gekry het en jy leens gloe, soos dat jy net gemiddeld is of onantrekkelijk is of een mislikking is, sal jy altyd die monster van negatieve denken moet probeer beveg. Oefen om daar die negatieve gedagtes te ignoreer vir een gelukkiger jy. Hoe stop een mens hier die gedagtes? Hou net op om dan te denk. Het is onmondelik om aan die ding te blij denk as jy iets anders had opse. Jy moet jou negatieve gedagtes onderbreek met iets positiefs oor jou self. As jy weer denk Ek sit nooit recht kree nie sê haard op. Ek kan dit doen. Ek is tot alles staat. Besluit wat jy oor jouself en ander wil gloe. <coughs> Jammer, het is belangrik om Godse waarheid oor wie jy is jou te maak. Gedagtes is meestal neutraal, maar die emotie en die betekenis wat ons bijvoeg, maak die verskil aan die mens en gedagtes. As jy aan iets uit jou verlede denk, my ouwers het my onrechtvaardig behandel as kind, en jy bly met selfbejammering daar oortop, sal hierdie gedagte jou begin aftakel. Maar, as jy die geselfde gedagtes het, en eder dink aan hoe dit jou geleer het, om een beter ouwer te wees, en jou eie kinders rechtvaardig te behandel, die het die gedagte uiteindelik, een positieve waarde. Sit die negatiewe gedagtes om, in positiewe waardes. Gebruik die blokke as stepping stones, tot een suksesvolle jy. Dit beteken nie jy ignoreer die feit, dat jy moeilike kinderjare gehad het nie. Jy kies net vandag, hoe jy jou gedagtes gaan rig. Jy sal vind, as jy jou negatieve gedagtes, een opbouwende aanslag gee, daar meestal, een gelukkige gevoel, in jou binnenste volg. Negatieve gedagtes kan soms, constructief ook wees, met ander woorde, jy kan identificeer, dat daar een probleem is wat opgelos moet word. Jy denk bijvoorbeeld oor levensgevaarlike situasies, soos om bijvoorbeeld malaria te kry as jy met vakantie in een gemalaria gebied gaan. Treed dan proactief op om het te voorkom, kryf jy van die milaria plikjes wat jy drink om malaria te beveg as jy daar kan so gebied dier malaria miskiet gesteek word die hond wat die koos gee, of die wolf wat die koos gee, is die een wat sterk van word. Dit, laat my denk, aan die, opa, wat vir die sien vertel het, van die twee goeie, of van die twee wolf, die goeie een, en die slechte een, en die twee wat beklaai, teen mekaar, die goeie en die slechte, en toe vraag die, die sien, nou wat die een, wen, toe sê die opa, die een, die een, wat jy die hele tijd koos gee. So as jy aan die negatieve gedagtes, en die negatieve denken die hele koos gee, en jy voel dat die hele tijd met negatieve gedagtes, negatieve idees, dan gaan daar die hond sterk word, en die goeie hond, die positieve hond vernietig. Gee eerder vir die positieve goeie hond die koos, en laat hy die negatieve ene vernietig. Ons aanleed van tyd tot tyd negatieve gedagtes, maar die gedagtes wat jy gaan versterk is die wat jou leven gaan beheer. Denk maar aan die goeie hond en die slechte hond. Dis hoe ons hierdie denke bestuur wat die verskil gaan maak tussen vrees en saalvertrouwe, tussen hoopeloosheid en hoop, tussen om die slagoffer te bly en om het te oorkom, tussen nederlaag en oorwinning. Denk daarin, gaan lichter dier die lewe, glimlag en kyk na die lewe met een nieuwe oog. Kyk dier een ander lens na die lewe om jou. Jou uitkyk beinvloed immers jou woorde, jou dade en uiteindelik jou levenslot. Ons het elke en sekere gedagtes oor en oor in ons koppe en hierdie selfgesprek of monoloe wat mens met myself voer, bepaal Hoe jy na die lewe en die wereld kyk? Sien jy die half vol kopie, of sien jy die half leekopie? To is mense wat die mense emotioneel moeg maak, to is mense, negatieve mense wat met die negatieve houding, hulle negatieve praatjies, en mense, emoties, jou positieve emoties, jou kracht van jou afstroop, hulle suig jou energie uit jou uit. Blijf weg van die negatieve mense af. Moet ook nie mense net vertrouw nie, wees net liefde hulle. As jy vertrouwe in mense sit, beheer jy jou emotionele gezondheid. Om achter die kies om mense liefde hee, gee jy die beheer. Dies, as mense nou kyk, na as bespieke heder wat jy van die begin af een probleem gegeet met elke liewe dingiekie, die verf is nie recht nie, ekraan drup die meer prop, prop werk nie, die lig wil nie aanskakel nie, dit was net te moeilik om hierdie heeder, wat jou heispieoge hier het, tevrede te stel, hy het altyd net een probleem gehad, sy levensuitkijk is donker, hy sien alles wat fout is, en dit stel sy levensvreegte, en dan dink mysb na een gesagte van 2 mans, wat dier tronkse tralies kyk. Die een sien die modder en die ander een sien die sterre. Wees die een wat die sterre in die lewe raak sien en nie in die modder en in die grond jou oe sit nie. As jy hoop dat die lewe is perfect moet wees voordat jy gelukkig gaan wees, skrik een beetje wakker, daar bestaan nie iets soos perfect in hierdie wereld nie. Ons mense is nie stikkende wereld. As jy jouself losmaak van die stikkendheid en eder op vrede en liefde focus, kry dinge in die lewe in die perspektief. In plaas van die gevoel dat jy beheer verloor omdat alles in amal onrechtvaardig en soe wreed is, kom daar vrede oor jou wat die verstand te bobe gaan sal gaan. Jy kies ongelukkig te wees. Die kiesse bly in alles joune. Jy gaan kies hoe jy op die reaksies in die lewe gaan reageer. Onthou, elke aksie te een reaksie, en jy die kies hoe jy oor dinge in jou lewe gaan reageer. Die lewe gaan immers nie oor ons gemak nie, maar het gaan oor ons oorwinnings, oor al die uitdagings, wat elke dag voor ons staan, en wat ons in die gezicht staar. Slechte dinge gebeur met amal. Ons is nie, uitgezonder nie, wat met jou gebeur, maak jy saakie, maar doe jy dan teer, dit bepaal jou leven. As jy die pessimist is, wat altyd die probleem in elke geleendheid sien, of is jy dag die optimist, wat die geleendheid in elke probleem kan sien. Om een pessimist te wees is nie moeilik nie, wees net realisties. Om optimist te wees is een uitdaging, want daarvoor het jy geloof nodig. Jy gaan altyd voor uitdagings te staan kom, gaan het jou stop of gaan jy plan maak en edere oplosings soek. Geluk is nie iets wat met jou gebeur nie. Geluk is een kese. Maak een lysie van al jou seninge. Een van die makkelijkste maniere om jou focus te verskuif van negativiteit is om een te maak van die dinge waarvoor jy dankbaar is. Jou bed, jou ochendson, een glimlach van een vreemdeling, Jou geliefdes, jou gezondheid, geleenthede, jou vermoe om nou saam te kan keir, te kan hoor. Jy word uiteindelik wat jy denk. Een mens verander nie oor nacht, is slechte gewoonte, soos om jou self oor alles te bekommer nie. Wees geduldig, lach vir jou want ons allemaal val so makkelijk vast in ou en slechte gewoontes. Oefen om die mooie dinge raak te sien. enige iemand kan die slechte en die vrede dinge raak sien. Maar het vir al geloof om met hoop na die toekomst te kyk. Elke op aksie beinvloed jou lichaam op een manier. Een frons stel giftige stof in jou lichaam vry. Een glimlach aan die ander kant stel stof vry wat jou vul met kracht en energie. Jy word soos die mense inwege sy gesaalskapje is. Vir my daarom negatieve mense tot elke prijs om Omring jou met mense, wat saam met jou kan droom. Kies om lichter dier die lewe te gaan. Word een makkelike mens om jy saam te leef en sien hoe die donker kleed van bekommernis en vrees, soos mis voor die zonde verdwijn. Onbeniddighede, stel makkelijk in mense vreugde. En op hierdie noot gaan ek vir jou tot sien sê, moet die weg gaan nie bly ingeskakel, Ons het heerlijke muziek as daar nie levendig program op die lig is nie. Om 7 is dokter Dr. Tini's program oordenking op die lig en om 8 uur is DJ Elke op die licht met muziek mankie. Kom speel saam, dis heerlik. Hy speel so tisse 9 en 15 likies en hy gee leidraade en as woorde en lekkies wat jy nou moet kies, en jy vat die letter uit daar die woord uit, en aan die einde van die spielekie, maak jy een woord van die plek, naam of dorpsnaam of iets dergeliks, met daar die letters wat jy in die leidrade gekry het, en baie keer is daar ook prijs op die spel, ek weet die prijs op die, wat op die spel is op die oomlik, is gratis hosting, wat die USL services verska word, met komplimente en muziek mankie, bye bye, dankie vir jou saamkeer, sonder jou, het ek nie program nie, ek waardeer jou, en ek speel vir jou uit, met andere bergse, toe hast my 1000 maal beloog, en nie kom sy, lekker ontverder, geniet die naalweek, ek is morgenmiddag weer terug met, reis na Du brauchst das Gefühl, frei zu sein Niemand sagst du, feng dich an